بسم اللہ الرحمن الرحیم داس نسخو کی باب الملاحم نے منصر نسخو کی کتاب الماہ دیدے تلاب دنسخو بانی مخ کلام شیعو بارحال دی باب کی چمسنی پا دا ملاحم وکم بیان کی موسیٰ روست آغا کتاب الملاحیم انوانس سره ذکر دے اغضی کی واد ملاحیم و لفظ تفصیل کی دباب کی مصنف چکم اولنی حدیث پیش کړی دے دا حدیث جابر ابن سمورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حدیث الفاظتہ سواری دا سمیت رسول اللہ اسرم یقولو لائزال حاضر دین قائمان نبی اکرم پر مهدی ہمیشہ ہدایت دین قائم تردی پوری چپتا سبانی ور دولس خلیفگان وی او ټول پابن نعمت را جمعی میارسته کلام ما د نبی اسلام نه اورېدو خو د نن وی شوې نماز خپل دار نبی ته پوسکلو تویځه الفاظ کله هم له قریش وو حدیث امام مسلم هم ذکر کړی امام ترمیزی هم ذکر کړی او د دې حدیث الفاظ چې دلت سنگ دي له ترمذی او غیره کی پاکی مخالفت ده بعضی الفاظ کی رضی چې هر علیکم اثناء عشر امیراً امیر اللہ <سؤال> پر سراغلے دے بایدہ سنور مختلف الفاظر غلی دی امام بخاریم دا حدیث نقل کلے دے سنجدل تی زمان سے ابو داود نقل کلے دے دی حدیث مطالق کابی قیل قلنام دغه سي مورخين ذکر کړی دا شیش کالاتم شپه دې حدیثه 25 کالات کې یو شقالدار دې دې حدیث کې رال چې لازال حاضر دین قائم من حته يكون عليكم 12 دین با تريو دوله خلفاو پوری قائم حالن کی دین چره بل حدیث کی رضی کی دعوا 30 سنه تني او 30 پوری ہوئی نسل اور خلفاتی دی حدیث کی دولس خلفا ذکر شو هغه حدیث کی 30 سنه ذکر شو نباکیلا له سالورو خپل پاو او نهایت یو سره یو حسن رضی الله تعالی یو یوسف په د دې وداری په منځ کې تارو زار او چې کم د خپل پاو راشدین دور ده دا غیر تفصیلم کتابونو کې داسته چې خلافت دا و فکر دوه کاله درې مې ومرلس کالا شپاگ میں اشتیو واسمان یو لس کالا یو لس میں اشتیو علی صلور کالا ناہ میں اشتیو بیچک اللہ آغا شہید شنو پا دیرشو کالا کی شپاگ میں اشتی پاتوی حسن امنی علی خلیفہ شو یا پا خوال حسن رضی نحو دخلافتنا دستبردارشو پا حقنا معیرزا ہوں کی و دیرش کالا پرشو نبارہ رہیو تاروزداری دې تاروز دپا اغداثبو کوي چې کوم حدیث کې سراسون سنت در نو او غینه خلافت علام منهاج النبوت مراد او خلافت کامل او دې حدیث کې چې کوم ذکر دي دا مستقی خلافت ته باقي دغه نسبته د علام منهاج النبوت وی او کنه خو مطلقی مطلق خیلافت مرادشو مرادش. دویم اشکال پر یہ حدیث پانی دالی دین حدیث کی دالا جامع شبه دا دین قائم تردی پوری جو پتاسو بانی دولس خولفارش او دعوی دا قوریشو نئی من دا خولفا چی منگورو نو یازی ربنی اومیونا لماویر زنانونا سیوات چیونو اغدیار لسو او د ابو ن عباس قبیلینه 53 رشیو او دی حدیث چې وراله چې دولت په الله الله نه دی جوابدارې چې مران د دې خلافت نه هغه ده چې پاوختې دین غالیبي او دا خلافت دې چې ټول خلق په غیره جمع شو او کمتي دغه ذکر شوه دینو آکی دا وسونا زوري نه رچی ني بو شويتا لا کې څه ټکي ویللي لازال هذتين او تجتمي عليه الامته ویل درې مشقال پر حدیث باندې ردا کړې وړې حدیث کړه له چې دوله خلفا د د خو لپ <سؤال> چې دې سره توسلام د او پات نهپکلی شي دغه خو لپ چې دو خو لپ پهغې پرره کې نو عادله نو ظالمانوپ کسانو کې د مان زیکر کې چې زولمونې کولل <سؤال> حضرت یزید ابن معیز کرام په دې کې دا وخت کې ظلم نشي د دې نورم بکې دې کړو باندې بي له صلاة و سلام څنګه وای الله یزال ھذ الدين قائم حتى يكون عليكم 17 خلد دریمشکان تاسو پوښښ ویل د دې ش کلی مذکوره جوابو نه محدثین تقریبا دولس کړي دي یو جواب جواب شیخ الاسلام ابن تیمره رحمه الله کړلې دا حدیث غ حدیثو متشابهات نه دي څنګه قران کې څنۍ آیتونه متشابهات دي او حدیث کې دا حدیث متشابهات دي الله نبي په حقیقت غبي او نبي عليه الصلاه والسلام مانگ پرینی پویجی دول اس خولفاونا کم مراد دیو دا سنگ مراد دیو سوک سوک دیو دویم جواب بازو محادیسی نو دا کرده دیو دیو حدیث کی دا خولفاو دا ذکر نرے شوئے چکرن دا خولفا بسالیحی نوی او ظلم بنا که کې که دا خبره کرده دا دین با قائم وی و غالب بوی پی نفسی ده خلافات ارسندی خود دین با غالبی چنانچ یم دا سوا چی ددولس خلافاو پوری دین چونو اغبل کل غالب زگر دو مایخ خیرانه خلیپا چاگر دیال لسم خلیپا جل شویو شو شو. اغا ولید ابنی یزید ابنی عبد الماری کو. اور یزید بن یزید بن عبدالملک دغهما کې کوم خلافت لري او واقعیه کوم دغه وصف دي دغه زمانه کې دین غالب او د اسلام د دبابا خیرنه خلیفہ د بنو امیہ د شام ابن عبدالملک مطرح کله وکړو ولي مالكو مالكو مالكو مالكو پشو مالكو پشو او وليد بن يزيد من قبل مليكه بن مليك نا په امور د خلافت غنه کوي دو نوین رز طبيع راله او هغه قوت او دبدبه دب ختم شو دغه تي پوری واقعي په سلوور وانو اترابو د اسلامی او دبدبه دب او قوت تاسو هلې مسادر لري کیږي خو په درجه کې نه ساتوري لري لریګه سادر مورې ته کو دې کې دا خوپ تکې کې ته تکې نه شواب نشي مندر چشمه تو چشماني تو جاي دي ګرمن تماشه تو كردم تو تماشه اي ديګر اے ابلہ اگر تو عشقی دربان آنی دعوی خود صادقی پس چارہ بر غیری افگندی نظر انبوال دعوائی اشق بی حنر ایخ شاہ محمد سے روایہ تاز پویشوہ لکانو دغه دولت خلخاو پوری واقع دین غالبو <سؤال> مسلمانانی او دبدباو او شوکتو شکل دياله سم خبره شون بیا دا دویم جواب دریم جواب دا دې چې صدیق خلخاو نه دا خلخاو متصل لري مراد باهدیتی متصله به موږ بلکې تر قیامت پوری الله سبحانه و تعالی با دولس خولپا دا سرولی که داغو پا زمانه کې بدین بلکل غالی بی مضبوط تبای شپ داغ دولس خولپاو کی خولپا اربع داخل لی عمر بن عبدالعزیز رحمه اللہ با کی داخل لی آخر رن خلپا امام محلی و کې کی داخل لی او دا دین علاو نور داسې الله اللہ فاک برا ولی ستی رشوی دیو سبرستی دا او په دین غالی او بذل المجهود کې मुद्दा جواب مستحسن ګنډل شو रे او دغه جواب چي لري شاول الله رحمه الله هم کړي دا درې جوابونه شو یو دا چي داد مشت په شابهاتونه دي او بل لري کې غلبہ موراند په خپل کله خپل پارسنګ دي او بلاش چید بادیت نا بادیتی متصلی <متحس> لنی مراد بادیت تر قیامت پوری مراد هر زمانے کی ورازی سلو رمیو جواب جی کم دینو شیع کئی شیعوی دین زمونگ دولتی مامان مراد دی خونه اوکللو او دا شیعوی مامان دولت کم کم دی دعویو لنی امام آغا علی رضیان موتوش دویم امام محمد ابن حسن عسکری هغه امام مهدی منتظر دی یو په ول شده شوهی په اخر کې ټول اخر کې د ولا څاندار او هغه امام غائب ترเม دی وې سور رمضان راغار کې هغه پټ دی د اسمان چې ګلزیږي دا هغه جلاله دا باران چې کیږي دا هغه وښتی دی الله غره شیو کثی اولاً علی رضی اللہ و تناشو آخر ایمان غائب جاگا حسن محمد ابن حسن عسکری پنمسر دے ہو مہدی دے ہو منتظر دے ہو پاغار کی پتے سرگمان را چسو کیوئی نقوش آلی علامات امدق دیجیدہ کسی تاسو آورد اندر اماغوی آلی حسن ابن علی سولورم حسین ابن علی او پینزم علی ابن حسین امام زین العبیدین سا مشهود شپگم محمد باقر وم جعفر صادق اتم موسا کازیم نهم علی رزا اولسم محمد ابن التقي التقی اولسم علی ابن محمد النقی عبدالاسلام <سؤال> رحسر من علي الافكري دا امامان او یادي دا و قسيري دا تي نه ده مراد هغه ګرشپ وای وای نو بیاې ظرا می شو دادي انغالي تر دولت غله پاطوري نه خلل ق اللهخوااکبروي او دو جو او شوورې جوړکوو مقاله کېمه تر بیا نبیېیو کمه پټوي لا او دلار ته یا متیې وي ټول به دخورره شو او تر چې کمم شوي چې د خو پاه خو ډېره غلي پهې کې نې پیزییت نیستشته جواب دغام دی کې پیزیات ن شته ونه به السلام دای شي ان شاء الله تر دولت غلبا وګوري ودین غالیبي څنګه چې رسوې حدیث کې راځي چې نو به رسول الله عليه وسلم امید دې شماومت بالله نیم اورث ساتي او غنیمت اورث 1500 کاله خو به پته نشي کریشي کریشي نه درې خبرم امام چې دای بارکیته شورول القائد کی خبره کړل چې نه سم نه امام واجب دې په مسلمانانو باندې دا ګټه دین د دین ډیر امور د هغه سره په پای کې پاتې کیږي چې امام بظاهر غائب بنئ څنګه تنظیم کړي دي شیور او په دوچې امامي غائب غائب کوي اوه اوه اوه اوه اوه شروع اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه خَدِدْ امام مہدی باب ثو سره وځو قیامت کې کوم علامات دي او پاره کې خلقو کتابونه لیکلې دي تاسو موږ کې ال اشارات یا اشارات الساعه د علامه برزنجی سې کتاب دا یې وضاحت شو د کتاب کې د قیامت علامات په پراډري بابونه ذکر دي الباب الاول بالامارات البعيده التي ظهرت وانقرضت اول باب اغا, او او او او اغا علامات را قیامت کی دی چه اغلری دی کارشو دی و ختم شو دی لکه اغا علامات را نبی علیه صلاة و سلام درسی اغا علامات را مر را او صحابه کرام اغا علامات چې دی دارتی رشو دی و ختم شو دی بابی ثانی پی لامارات المتوسط تلیتی زهرت علم تنقص دې مباب چې هغه علامات متوسطه دي چې دا غي ظهور جاری دي او ختم شونې علامات چې په اتصال را روان څنګه روایت کې تاسو مشکات او غیره کې لرستري حديث دا بوخره ده چې یو کې سوال سلامات ذکر شوی د قیامت عزت تو غزل په او دیوالن والامانه مغنما والزکات مغرما وتعلم لري غیر الدين دو سوال سلامات ذکر شوی دا جاری دي روان دي اوذلا تقو مصحتا يكون اصعد الناس لوكا ابن لوكا قیامت باندې کوي ترسو پورې جډېرني وخت خلکو کې اگر سي ديم دی. رضيو پري رضيو دا علامه جاری دي روان دي چې د مخ کې سردا 35 سال سخت ميږي او سره دي مزينه کثرت بشي زنانو کثرت بشي او نور ملز مختلفی خبری خبری نیت علامات متوسطہ او علامات صغرہ درین بام دے فی الاشرات العزام والامارات القریبہ الناتی تقاقب حصا فاغاشرات و عزامو کی والامارات قریبو کی جدگین رست بیا متسل و قیامت قیمی او علامات کم ایت اعظم دی پرې کې اول کم کومه روایت کې تراتې وخت راځي پر소 چونکی پاکه اول ظهور د امام مهدی سی دی د امام مهدی ذکر کول پرې سره شو چې دا, دا, دا, دا, دا علامات د قیامت علامات اعظم کې اول علامه امام مهدی د دې باره کې غلطه اپرات تفرید شکار غه باندې عبارت ته چې باج خلق د سری څنګه د امام مهدی بارکې داسې نمونه قرصه تي لیکره واپي شو شی شو دغه مسجد ته ویل شو منداتاغه بارکې کی فرات ته ورو یو مرتبه تغر تسولي دغه خبره نه باقي خلق د امام مهدی د وجود نه انکار چننجي ابن خلدون مغربی مشهور مواریخ دی هغه د امام مهدی باره کې ډېر کم روایتونه راغلي په ټولو کلام کړه زېګری او داسې نور امر کله دي چې هغه ندی نه انکار کوي حالن کې ندی نه انکار کول دا مناسب ندی او دا قید او مثله کې دا دا د سبب ته ساتي یو امام عادل بروست وخت کی قریب قیامت راوځي کړ چې دتنی سیواش او مسلمانان په اوسختو او تکلیف شي چې ماحدی راغلي پد مل لقب ده نوم داغه محمد ده د پلاړ مې عبد الله رې د مور له مې امينه ده درنبی له صلوات او سلام سره په خوې کې مشابهي په صورت کې نا او درنبی له سلام د آل نبی د پلاړ طرف نو حسنوي د مور طرف نو حسينوي او دا با دا مقام ابراهیم او دا حتیم پا درمیان کې پی او دا سی چې چو امت دا اغو بادشاہ مرشوی او پاپ را تب تکیوی دس با خلق بیعتو کی او دا با خلیفہ کی آغا بی امت را مجتمع کی او د کپیرو خلاف پاگیو جیحات شروع کرد پی او د وقتی با دجال روزی د دجال پی اتنا بڑی رسلتی رو دا مقابله کوي بریمه دی ویسی علیہ الصلوۃ والسلام را خوشی چې کوم مسجد دی د غیانی مشرق ته دوه منارو کې د دوه ملایکو وګبلاځو دی ا یوم بریمه امام مهدی په امامتی سره په هغه سی امامتی سره ورکیو مستوبیا د دې کې घोषणा امام مهدی مبارک به علماء مستقل مستقر کتابونه هم دې کلی پوری سره حاصل باز په باز تقریباً لس اتیاح حدیثونا دا امام محادید ببارک رانقل شوری چپاکی چتیس حدیثونا دا سی دی چپاکی ذکر دا امام محادید پنم دا محادیث سر او باقی دا ویتنا تول دا سی دی چپاکی دا امام عدل پنم سره دا یادی چنان چه تحبت الاحوزی عون المعبود بزد المجهود دا دی کتاب چکا شروح لنور او طول پر ایمان بحث پرد عون المعبود دا تحبت الاحوذی قوضا نقل کرده چه ایم نی خلطون سب کم کلام کرده اغا روایتونو باندې کم چې د امام محدیثی پا بارک دا غللی دا دا غز یادت دگر جی دا بارک کم روایتونو نقل لی مده اصحاب سنونو نقل کرده کعبو داود شو ترمیزو شو ابن ماجه شو و نیسای شو پا اللہ پس دا محدیثی چلی چنزم دی کتاب کم بدا چی رش بازی, بازی دین انکار کو ونېږي داسي باجيروس نور هم دي چې د وروسته وختونو کې چې کما دغه مغرب خلکو نه متاثر خلکو د نوم امام ماهدین انکار کوي د قائدو مسائل کې دانا څنګه د علی سنت والجماعت علامات کی تبذیل د شیخانو لري او مهابده فتنې نو دام چې استبدای امام ماهدی برخه اخرت آتی کوم د دین سنت والجماعت تروا په دې باندې زه انکار بم په دې پوښې تاسو د امام مهدی مبارک یو دویم قسم ته پراټ ته پرې دام ده چې بازی خلک jihad نه کوي امام مهدی انتظار کوي او ځاګرای چې علم غي jihad شروع کوو نو jihad نکوه دامي غلط نظرونه دغه نظریه درته پاره وي دلیث درې مه الله بازی خپل په رمضان له پویا کوي دا کو ن بعض خلک دا په هم کوې چې کې اودللی ندیمدي ما محدی د را تک نهمون کرد حالن کې دغ چې ټول مضمون باند انسان سوچو کې نو اوغ خلخورت کوي چغ په انتظار د ما محدی ک ن ې جهات نه کوي د جال ټ نهري داغو درت د پارهه خبره او که دا چې انکار غ شوی ثبت شوي وي دا صحیح خبره نه ده بازی خلق داغت خبری کو مقصد مونی پشنید. علمتان مودودی سیب چکم اغا تقریبا انکار کرنید. نیواجن نه. پاوانی خلق ردو نکللی. چقدر ایمان محجی رو زهور نی انکار کرید. دان ایمان محجی مطالق خبرشو. پورا تفصیل د عقاید و کې او دغه یکم جدید پتاوه چې باندې کتای شي د مستنیب چې کماول حدیث ذکر کړي ومختریبو تحویلات السلام روایت حدیث عبد الله بن مسعود رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی کپاتنی سید جنان مگر اورز الله تعالی موږ دغه اورز تبه چروا ونیږي یو صړی زمانه عمر مني زمانه یا اهل بیت زمانه موفق بووینم دغه ما در مسترا اونوم د بلار دغه دنم د بلار د من سره او د کای بزمکرین دا پوه دنه نه گفتل <سؤال> چې دغه کې شوه د ظلم او د زیاتینه اته سپیان پرولت کری جلا تزمو قالتن قضی دنیا دنیاونه ختمي تدریج مالک ری ادارو یو سره د اهلی زمانه یو شان به دغه د ما دنم کرا ها بزح بیا اسلامو چې محدی زما د اترت نه دی د بچو د پېمی زیاه نه وي ایما ماین باره کې راتتونو مختلف دی چې دا حسنی دی ک حسین دی او رااج تول <سؤال> د بارهک داې چې د پلار د طرف د ب حسنی وي او د مور د طرف نه حسین وي اصل کې قریشو شو ک بادشاہان کمه باچانه او خلپارهغلل دي زیاد د حسین رضی او تر نهو او اولاد کی راغری او اللہ جل شانہ وبا د امام حسن رضی اللہ عنہ په اولاد کی اخر کی داسی و خلیفہ راولی چې اغه د د ټولونه اوچتی دایمه ما دی له څنګه چې بنی اسرائیل او بنو اسماعیل او زیات انبیا بنی اسرائیل کیراغل اخر کی الله په بنی اسماعیل کی پیغمبر راولی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا هغه ټول هغه مقام و جتو دي ترتیب دی حسن حسین رضاو دولت مبارک په باندې د خدي نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ماضي زمانه ده دنګي پوزيوالا <سؤال> کولاو تنګيواله پراه تنګيوالا دنګي پوزيوالا حقنا انغامه پوزي پرې سنې دا کوي بزما کده انصاف او عدل نه لګسې جوړه شو ظلم او زيادتي نه ويملک السما سنين او دوي مالکی بادشاہي بکی وکاله دیر وه چې وکاله رارسې وروه کوي دې په اسینه هانتې به خبر وکوي نبیین درامین خلاف پراش په د مګ دیو ترې پر کی راو بو دیو سره د اهلی مدینین ترقیق دیوی مکیه عرب شو ته لګد اهلی مکیه او با سید لرا او د به باد غړون کیوی د سرو بیا تو کی وابه درو کنو د مقام ركن المراد د حجری اسو ده مقام المراد د مقام ابراهیم مقام ابراهیم چې دی دا دې طرف له ورکه دې طرف دې معنی چې و بیا تو کې اهم ځای دې روایت نه را له باځې روایتونو راضي هغه تاسو په دې مودې دې ته غره پا کې حواله شته پوه شیتاسو اکی حواله چې غالب رسائل مثل کې را خبره راغله دې نیو اډیشن کې نه دي چې ایرستانو جدا کم متبعینی نو آو اس تری رجکمی غلطی خبری مخینای قیصدہ سیدہ دی روایت کی رالا جدا و دا مکینا راوزی او بازی روایتون نماللومین جدا مشریق دا خوراسان راوزی تدبیق مسنگی دا روایت خنسبت راغیت اس قویره او کومل پر دیو تقدیر هغه روایت ته ایشونو اول ظهور د د وکی په دغه مکه مکرمه کې خدا هغه څخه بل یاد توسی د هغه ملګری په مختلف او اطرافو کې وای لکه روسو برامشي او صاحب د اهل شام برزی محکم تیر شو دي نو داسې مشر ترپ ته خراسان کې همدغه هغه ملګری پیدا کیږي دا فاطمه کی کی برزی نو زیاد زغور د دو جانیوی مشرقی دیا لاکو تینو زکر دعیزی کر شوئید نور ابتدائی زغور به کیی پتا گزید ویو باسو ایر او بلیگ علیش استباق سمینا شامی و لغ کرد شامنا اللہ پاک و پزمک کنن باچی دیو لرہ بیدا پا بیدا مقام کی چی دا مکیہ و دا مدینی پا در میان کی دا تکوینی طریقی سبس پزمک کنن وزید نو کلان چگوی نی خلق دا خبره نو راوش دتا عبدال لشام نو عبدال و بیانمہ کی چرتا شوی تاسو واسائی بو آلی لحراق او پٹکو عراق لحراقنا لسا بیاد کی سمائن شہور جولن او اخکارشیو سلین قریشو ناماما گانبی رکل قبیلی نی ناراو بلی گی دیو تباہ ان د ایما معدی په ملګرو پسې بهلهخر د وړي کې جنگ دپاره په ظارروناانو غالب ب شي دغه ملګري د ما مادي پهریبان او دغه لخر د کل دی نوبییر اسلام ترغی ور کي چې د خلکوسه جنګ شي د خمت توانان نمن دغ چا دپارهله میشا د غنیمت کل چ نه غنیمت د کل ته ترغی تقسیم با کمارک و عمل با کئی و خلق کی پسندن سنت صلی اللہ علیہ السلام و یلقی الاسلام اسلام ہی او بغرزی اسلام خبر غرے الیل ارزیزم کیتا دا ساروی چکلا خوراکو کی بیعبوز کی او مارشی یعنی بیتاوی تخبیری چې اغزی او دا اصر تکو گر کی اتمنان دو جنہ ڈاام کنائش د اسلام د مناننا چھ مسلمانان ما پا ایت منان شو بلکو اللہ چی مزیدار باشید رنگبتیر کیو کالاں بیو حوپادشی موندو چھ بدا مسلمانان ابو داودوی بازی ویللی انشام تیسا سنین ویللی اور او رس نمتیسا سنین راگلی دی بارہ کی محادیسینو دا تطبیق کڑے رے اصل کی دکالنه مدد په جنگ کې لږه صح جنگونه وای چاغو ته اېذاب شنو ما جو ما نه حقاله جوړه او وکالنه د اېتمنان دي نو کوم روایتونه کې چې وکال <سؤال> نه دي اغه چې د اېتمنان دي بغیر د جنگ کم کې چې نه حق لرنه او د د جنگ همې صاحب کړی والله اعلی وای میر سلمرضہ ها روایت نقل کئ جناب رسول سلام لا غیش الخصب ذکر وکو چکم لکھ کرد تیمای مہدی خلاف رضی قبیدا مقام کی پزمکا لاغنن بس نماییدہ لا پیغمبر سرنگه حال لا چا چغبد گنوم کئ غزنی و پدای کی پزور غلی نبی علیہ السلام پر مل نن استے بشری پزمکا کی نبرته کی دی بش فور ز مالآمال <سؤال> و بینیات کیلہ ذکر شودی قال ابو داود و حدیث تو ان حارون علی مغیرہ قل حدث نعمر ابن عبی قیس ان شوئی ابن خالید نبی ساق قال قال آلی آلی نظام و قلزی حسن تکتریو چه زمان دازویں بس سیدی څنګه چې مصمع کردن را نبی علی السلام سییدا سیادت امداو چه خلافت د دتاوالا شوئو خوچش پک خلق خلافت اوکڑو نبی دی خلافت نہ دست پردار شو مائر دم په حق کی خلافت پریخو دو خلق روډي بد ډيري ويلي او درغی ريهاز نه کړو او بس سيزه د پلني کو امت نه واړم بي تر او قرب نه چرغ وزيد دملانه وصله تاغنم بنم د نبي استوږي صلی الله علیه وسلم مشابه مې دا تر پاغلاق کې نه مشابه په صورت کې مې ذکر اقې ستنه کولو د دم کې را دلنه ہارون وايي حدثنا عمر بن ابي قيس المطرب بن قريب ان حسن اننا عمر قال سمعت عليا كرما الله وجهه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه السلام فرمایلی يفر الرجل روضي وسلم من وراء النهر ده ما وراء النهر ده دری نهر نه دری امام مراد ده کم چې افغانستان او روسي و مالک اومه کی بيدل له ده سنو می دلکانو دریای اوارا او نهار ندینه چه اخوا کم خلق مراد دیاگه دیگه دیگه چه اگه دو بخارا تاشقان سمرقان ترموز دالاقید دیوکی بیوصله رازی قالو لغو الحارس و داغنون بحارس و داغنون بحارس و داغن سردید پیشه چیدنو حرس و دیوز میداری و داغن مقدمه بانی بیوصله چه اگه تب منسور کار د هغه څه یو او یو مکه نو تیارې بکید پر د االله محمد مراتب امام مہدی هغه تبلا رحم واري کما مکن قریشو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره چی زې ور کډه قریشو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مراده چې اسلام قبول کډه یو یا مدلې قریشی مراد دې ده چې نبی رسول الله خبره کاو نمدن بنی هاشم لیکن اغه نه چا بي زيتاي تا نه پري خاوو نو دا چې وکي حارث ومانه د کاصيب سررج نو دا نو دا لا په ورځ خلک راوځي د سني چې اوس راځي په بل ځان تو یو ځان چې کومه پوسټري چاپ کی او زه حارث ته پرې تر باندې کې ودي چې یو پوسټ د تل تر لري غره د حارث سیمه حار بر دګي هم یو کڅوړه ملګر او مکه د صفات ناریو زلړای ماته به جماعت کی ما یې تک وځهاری ځهرا ته میشن نه بس موږ مداک او دا کړو پر یو خلته مزاری جوړ کړی و پراته څه پیسې داغه مقدمی مانی جکم نوم دی بازي دینه امام ابو منصور ماتوري دی, دی اخلي <سؤال> لکه چې پدغه لاک باندې دا قائد د اهلی سنت والجماعت کوم خدمت د کړه د سی بل واجم دی په هر مؤمنین دا دایي جابد دو دا خدي یاره وايي تاسو غري کین بس او بزا بس کمز نه تاسو